Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلّ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً نزيداً أن بعد. بقى في الدين ما عشر مسلمين الله. Kita masih berada dalam pembahasan hadis yang kedua dari. Penjelasan Hadis Arba'in an Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu, wa'alaikum Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atas pertanyaan Jibril Alayhi Sallam Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bertanya kepada beliau tentang Islam. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang lima. Rukun yang pertama adalah syahadatu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah. Dan dua kalimat syahadat ini dijadikan dalam satu rukun, bukan dua rukun yang terpisah. Karena pada kebahagiaan, satu dengan yang lain saling menguatkan, tidak boleh hanya meyakini, syahadah an la ilaha illallah tanpa yang kedua hukumnya kafir demikian pula hanya meyakini syahadah anna muhammadur rasulullah tanpa meyakini dunia yang pertama ikhwan sujudim a'azakumullah kemudian syekh al-fawdan hafimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa sahabatul allah ilaha illallah maknanya adalah isradillahi dul-ibadah menaisakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah memurnikan menujukan, mempersembahkan semua ibadah kita hanya untuknya hanya untuk Allah Itulah perwujudan dari persaksian La ilaha illallah Di mana baratamah hukum seorang hamba Kendanya mengakui dan meyakini bahawa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disubah kepada Allah. Kabaraka wa ta'ala. Kalimat La'ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama yang disebut dengan rukun an-nasyu. Penasian atau peniadaan. Dan yang kedua adalah rukun al-Isbat an-natap. Apa maksudnya rukun an-nafiyu wal isbat an-nafiyu ini terwujud pada kalimat Ilaha Ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah apapun dan siapapun. Tidak ada yang Berhak untuk disembah. Maka kita menafikan, meniadakan semua bentuk sesembahan. Dan yang kedua adalah. Al-Ufba. Penetapan yang tergambar atau terwujud. Pada kalimat illallah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat La Ilaha kata Syih Al-Fatihullah Bukan bermakna tiada Tuhan Bahawa di sana tidak ada Tuhan Yang di bukan keberadaan Tuhan-Tuhan Tetapi yang di tiadakan atau dimasihkan adalah Keberadaan Tuhan yang berhak untuk jadi senda Ini yang dinafikan Tidak ada Tuhan apapun yang berhak untuk jadi senda Karena Baratullah Husiikum Di sana banyak Tuhan-Tuhan yang lain Namun tidak berhak untuk jadi senda Semuanya adalah Al-Alihatin Batilah Tuhan-Tuhan yang batu dan para manusia ada yang menyembah matahari Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah tohon Ada yang menyembah orang meninggal, orang mati, kuburan Bahkan ada yang menyembah hati Sebagaimana Kata syifal fawzan hafizahullahu ta'ala Kama huwa mawujudun sirwin Sebelumnya terdapat di India. Dan subhanallah di negeri kita di Indonesia juga ada yang menagihkan sapi. Semalah berkah padanya. Yang dinamakan dengan Kiai Selamat. Bahkan subhanallah kata Syekh Huna keman ya'budu al-fruj Adil menyembah Al-Faraj Wal-Iyadudillah Maka di sana banyak Tuhan-Tuhan Tetapi semuanya baratil Dan dirah yang hak Hanyalah Allah Sabaraka wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam Surah Al-Hajj ayat 82. "Zalika, di'ana Allah huwa al wa anna -an yang min Dujhihu al-Baqil, wa anna Allah huwa al aliyul Yang demikian itu, bahwa Allah Subhanahu wa Taala Dialah yang Hak. Untuk disunda. Dan apa yang mereka seru, yang mereka sembah dari selain Allah adalah batil. Tinggi lagi maha besar. Apapun dosilnya dari berbagai macam ibadah. Baru yang batin. yang lahir seperti salat, puasa, zakat, haji, jihad fisabilillah, mengendali kurban, bacaan baca Quran dan apa saja. Dari amalan-amalan yang sifatnya wahir, maka murni harus ditujukan dan dipersembahkan hanya kepada Allah. Atau juga dalam bentuk amalan-amalan batin. Dari tawakkal. 6. Maka tawakkal kita harus. Diberikan dan disandarkan hanya kepada Zat yang maha kuat. Yang ditangannya segala manfaat dan mudarat. Buat Allah subhanahu wa taala ini makna sekaligus tuntutan dari syahadah Tuhan Allah ilaha illallah. Adapun makna syahadah anna Naqunna Rasulullah adalah bahwa itu seorang mengakui dan meyakini dalam hatinya bahawa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabarak wa taala mengutus kepada beliau kepada mengutus beliau kepada seluruh manusia bahkan kepada asqalain jin dan manusia. Maka wajibul menjadi sebuah ketetapan dan kemestian agar kita meyakini risalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam zahir wa batinan baik secara zahir maupun batin zahir dengan lisan dan batin dengan qalbu dengan hati Adapun orang yang bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, keputusan Allah Subhanahu wa taala sekedar pengakuan dan persaksian dengan lisan saja tetapi dia mengingkari dengan kalbunya, maka munafik. Maka itu seorang munafik. Maka ini seorang munafik. Allah tabaraka taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ayat yang pertama Ketika datang kepada engkau wahai Muhammad kaum munafikin mereka menyatakan sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah rasulullah Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa engkau adalah Rasulnya, utusannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempersaksikan bahwa kau menafikan dusta. Maka barakallahu fikum mereka dusta dalam persaksian mereka karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati hati mereka. Mereka hanya mengucapkan kalimat syahadatain demi mencari dunia. Demi mencari keselamatan. Kehidupan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang Allah katakan dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Munafikun. Itakadu aimanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Sebagai tameng. Sebagai perisai tempat berlindung dan tempat bersembunyi. Demi menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu, Barakallahu Fikun. Menjadi sebuah keharusan dan kemestian untuk mengakui salah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wahiran wa batinan. Baik secara wahir maupun batin. Sebagaimana pula sebaliknya orang yang mengakui risalah Nabi Muhammad secara batin, hatinya mengakui, tapi dia enggan untuk mengucapkannya secara wahil. Maka ini juga bukan seorang mukmin, bukan seorang mukmin. Kau musyrikin, mereka juga sebenarnya mengakui bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah menyatakan di dalam Al Quran dalam surah Al An'am ayat 33, "Qad nālmu inna hu la yahzunuk al-ladhi Fa innahum la yukadzdzibunka walakinnal dzalimin biayatillahi yajhadun Sungguh kami tahu kata Allah Pembuat engkau sedih apa yang mereka katakan Maka sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad Tetapi orang-orang zalim -orang itu sebenarnya mengingkari dan menentang ayat-ayat Allah. Maka Syekh Al-Fauzan katakan, ya'arifuna annahu Rasulullah. Mereka mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah. Walakin man'ahumul kibr wa man'athumul hamiyatul jahiliyah. لآلهتهم أن يشهد برسالته صلى الله عليه وسلم. Tetapi sombonglah yang menghalangi mereka. Yang menghalangi mereka adalah alhamyiyatul jahiliyah, fanatisme kesukuan jahiliyah terhadap tuhan-tuhan mereka. Ini yang mencegah mereka untuk bersaksi melafazkan dengan lisan-lisan mereka bahwa Nabi adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimanakah di sisi lain kaum Yahudi dan nasrani mereka mengakui dengan hati hati mereka bahwa nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah rasulullah tetapi mereka kemudian menolaknya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an "Alladheena atainahumul kitaaba ya'rifuunahu" Orang-orang yang kami beri mereka Al-Kitab Taurat dan Injil ya'rifuunahu ya mereka mengenalnya. Mengenal siapa kata Syekh Al-Fauzan? Rasulullah. Mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam Bagaimana pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Allah lanjutkan ayat tadi. Allazina atainahumul kitabaya'rifunahu Kama ya'rifuna abna'ahum Sebagaimana mereka kenal anak-anak kandung mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum layattumun wa hum ya'lamun dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan Al-Haq. Padahal mereka tahu. Mereka tahu. Dahulu kaum Yahudi di Madinah. Ketika awal mula kemunculan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat-sahabat Ansar. Dari suku Aus dan Khazrat belum masuk Islam. Dan mereka belum mendengar tentang Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sebagaimana pula kaum Yahudi juga demikian namun mereka terus menunggu dan menunggu. Bakal kemunculannya. Yang mereka kaum Yahudi sering menakut-nakuti aus dan khazrat dengan menyatakan kataqarah zaman nabiin nukatilukum ma'hu sudah dekat zaman datangnya seorang nabi yang kami akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Nabi yang mereka tunggu-tunggu, bahkan demikian mereka berupaya menamakan anak-anak mereka dengan anak Nabi yang mereka tunggu-tunggu, baik itu nama Muhammad ataupun Ahmad. Tapi ternyata Barakallahu fiikum. San Nabi yang dinanti-nanti dan diharap-harap ternyata muncul dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. alaihi mas salam. Dalam kondisi mereka tahu, urak dan injil ciri-cirinya bahkan ciri-ciri pengikutnya. Ada tanda kenabian pada beripada diri beliau. Ada ciri fisik. Ada khatamun nubuwah. Tetapi kemudian mereka barakallahu fikum menolaknya. Maka Syekh Al-Muzammah Hafizhahullah Ta'ala menyatakan Falahiya. الاعتراف بأنه رسول الله باطنا في القلب ما عدم النطق باللسان لمن يقجر على ذلك. Maka tidak cukup. Sekadar mengakui, sekedar mengetahui bahawa ia adalah Rasulullah diakui dalam hati, tapi tidak mau diucapkan dengan lisan bagi orang yang sanggup untuk mengucapkan dengan lisannya. فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودُ وَالْنَصَارَىٰ كَانُوا يَا أَتَرِفُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِمْ Kerana kaum musyrikin, demikian pula Yahud dan Nasara, mereka mengakui dalam hati-hati mereka bahawa dia adalah Rasulullah Lakin abau an yuqirru di al-sinatihim. Tetapi mereka enggan mengakui dengan lisan mereka. Untuk mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammad rasulullah. Kenapa? Khaufan ala duniahum. Karena takut kehilangan dunia mereka. Al khaufan ala riasatihim. Atau takut dengan kedudukan mereka. Atau juga karena hasad. Kedengkian dan takabur serta kesombongan Allah sudah menggambarkan di dalam Al-Quran hasad dan minyin diampusihim karena hasad kedengkian. Ikhlakul Kudzma Ashurul Muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemudian setelah itu seseorang ketika telah mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang hak maka menjadi sebuah ketetapan dan kemestian agar kita mengikuti beliau Bila seseorang telah bersaksi bahwa beliau Rasulullah yang hak secara wahir maupun batin, tetapi tidak mau mengikuti Rasulullah, maka tidak sah syahadatnya, tidak sah persaksian persaksian dia ketika menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karena itu. Allah sebutkan dalam surah al-qasas ayat yang kelima belas, fa'ilam yastajibu la ta fa'lam annama yatabi'uhu naahwa Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu wahai Muhammad, bila mereka tidak mengikuti ajakanmu wahai Muhammad, maka ketahuilah. Bahawasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal Allah telah mewajibkan untuk iktibak kepada Rasulullah ya SAW. Ya ayuha الذين آمنوا أعطوا الله وأعطوا الرسول وأولِّ الأمري منكم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya serta ulil-amri pemimpin di antara kalian. Dalam Surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20 Allah katakan Ya ayyuhalladina amanu ati'ullaha wa rasulahu Wa la tawallahu anhu wa antum tasma'un Wahai orang-orang yang beriman Ta'atlah kepada Allah dan Rasulnya Dan jangan kalian berpaling darinya Padahal kalian mendengar Demikian pula dalam surah Muhammad Ayat 33 Allah katakan, Ya ayuhalalina aman waafiul Allah waafiul Rasul, walla tubilu amalan kum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Sebagaimana pun dalam surah An-Nur ayat 54 Allah katakan wa in tuti'uhu tahtadu Jika kalian mentaatinya niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Inilah ketaatan kepada Rasulullah. Terkadang Allah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah digandengkan dengan ketaatan kepada Allah. Azza wajal dan terkadang Allah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah secara tersendiri. Kalau ayat yang tadi disebutkan, ya ayuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ummi bergandengan. Terkadang disebutkan secara tersendiri. Wa antatiiuhu ta'dadu. Jika kalian mentaatinya yakni mentaati Muhammad Bisa saya kalian mendapatkan hidayah. Sehingga Barakallahu Fikun. Menjadikan keharusan bagi kita mentaati dan ibtidak. Kepada Nabi Alayhi Salatu Wasalam. Sebagaimana. menjadi sebuah keharusan agar kita mencukupkan diri untuk menunaikan apa yang datang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adani ziyadah amma ja'abih dan tidak menambah-nambah dari apa yang dibawa beliau sallallahu alaihi wasallam maka jangan sampai seseorang Membawa dan mendatangkan perkara-perkara dari ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan dugaan-dugaan, tidak dengan sangkaan-sangkaan, tidak memainkan perasaan. Ini kok kayaknya baik, kelihatannya baik. لا, tidak boleh. Jika perkara itu dimaksudkan ibadah dengannya, ibadah sudah ada ketentuan dan ketetapan ketetapannya. Maka Rasulullah telah menyatakan mana amila amalan leisha alaihi amruna fahu radjun. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Sehingga, mestinya seseorang cerdas, jenius dia, bagaimana mungkin saya sudah capek-capek, Mengorbankan tenaga, waktu, fikiran, harta dan segala macamnya. Untuk sebuah amalan yang. Yang memaksudkan dengan amalan itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ternyata ditolak. Sebagaimana di satu sisi dia berharap bahwa Amalan itu akan mendekatkan dia kepada Allah. Taala. Ternyata semakin menjauhkan dia dari Allah. Maka jadilah orang-orang yang cerdas dengan mencukupkan diri mengamalkan apa yang datang dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu. Atau Atau demikian pula perkara lainnya. Nah, demikian pula perkara lain yang dituntut oleh persaksian Anna Muhammad dan Rasulullah kepada Syekh Fauzan Habibahullah. ثم أيضا لا بد من تصديق فيما أخبرا Juga membenarkan apa yang dikabarkan diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam, membenarkan apa yang beliau kabarkan dan membenarkan apa yang beliau perintah dan beliau larang. Kalau seandainya ada seseorang mengamalkan apa yang dibawa Rasulullah tetapi tidak membenarkan dan tidak mengakuinya. Muakhirnya diamalkan. Hati-hatinya tidak mengakui. Maka ini adalah metode kaum munafikin. Ini jalannya kaum munafikin. Kau munafikin salat. Mereka puasa, mereka berhaji, bahkan mereka jihad. jirati sebililah. Padahal jirat taruhannya nyawa. Tetapi hati mereka tidak mengakuinya. Maka setian pula untuk kita membenarkan semua. Sabarkan Nabi SAW dari perkataan. Baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang lalu maupun yang akan, yang akan datang, dan tidak boleh memiliki keraguan terhadap semua berita yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sebagaimana Allah gambarkan wa may yumtiqul illa wahyun yuha Maka ulama kita mereka meringkas tentang makna syahadat anna Muhammad Ar Rasulullah dengan taatuhu فيما amar mentaati perintah beliau satu yang kedua, wa tasdiqu fi akhbara membenarkan kabar yang beliau sampaikan, wastinabu ma anhu menjauhi apa yang beliau larang dan beliau benci. Wa dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ditambah lagi Kita tidak boleh meyakini bahawa Rasulullah punya hak dalam rububiyah penciptaan dan pengaturan alam semesta sebagaimana pula kita tidak boleh meyakini bahawa beliau memiliki hak dalam al-uluhiyah, dalam peribadahan. Maka tidak boleh untuk kemudian beristirahat kepada Rasulullah Memanggil-manggil nama Rasulullah. Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Pertolonganmu, pertolonganmu. Kami harap kami tunggu ya Rasulullah. Tidak boleh. Sering kita mendengar. Syair-syair yang didendangkan oleh mereka. Lana kamsun maksi mungkin nara wal Fatimah. Kami memiliki lima orang yang dengannya bisa mematikan api jahannam. Masya Allah. Al mustafa yaitu Rasulullah, wal Murtaba Ali ibu Abi Talib, wa Fatimah dan Fatimah, wa bnaibuma dan anak keduanya Al Hasan dan Al Husain. Keyakinan apa yang demikian ini? Sebagaimana pula yang di tengah-tengah muslimin. Sanjungan-sanjungan yang sangat berlebihan. Yang menaikkan Rasulullah sampai derajat ilahiyah, derajat ketuhanan. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al -kurad. Ya Allah berikanlah salawat dan salam yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allari tanhallu bihil quraq yang lepas. Dengannya semua ikatan kesulitan. Watan fariju bihil quraq demikian pula. Hilang dengannya segala macam kesusahan. InsyaAllah. Ini adalah sifat-sifat. Yang hanya berhak disandarkan kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala Tidak boleh. Di yang demikian ini ada pada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Abdullah abduhu wa rasuluhu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hamba dan utusan Allah bukanlah muhakkan fil rububiyah wa tasrifil kaun tidak ada pada diri beliau hak kemuliaan dan pengaturan alam sama annahu laysa lahu fil uluhiyyah sebagaimana pula beliau tidak punya hak uluhiyah untuk disembah sebagaimana pula syair yang sering disebar-sebarkan sanjungan yang berlebihan tentang diri nabi yang Rasulullah sendiri telah mengingatkan umatnya La tutruni kama aparatin nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun Fakulu abdullahi wa rasuluh. La tutruni jaman kalian melakukan alih perak. Alih perak muja wazatul hadis ilmadah. Melampaui batas dalam menyanjung dan memuji. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung-nyanjung dan memuji-muji aku sebagaimana telah berlebihan orang-orang Nasrani dalam menyanjung dan memuji Isa Ibn Maryam alaihi salam. Aku hanyalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluh. Mereka menyatakan Barakallahu Saitun tentang diri Nabi Ya akram al-khalqi mali man al-udhu bihi siwaka. InsyaAllah kita sering mendengar syair ini. Naam. Yang diucapkan al-Busiri dalam Qasidatul Burdah. Ya akram al-khalqi mali man al-udhu bihi siwaka. In tulul al hadis al-amini. Wahai makhluk yang paling mulia. Tidak ada tempatku berlindung selain engkau ketika terjadi musibah melanda secara merata. Illantaku nakhidan yawmal ma'adiyati wa illa fa kulli zallat al qadami. Jika engkau tidak menlari atau mengambil tanganku pada hari kiamat, tidak menyelamatkan aku, maka katakanlah wahai orang yang kakinya tergelincir. Semua min dunia dan Sesungguhnya di antara sebagian kedermawananmu adalah adalah ada adalah, adalah adanya dunia dan akhirat. Di antara sebagian kedermawananmu hai Rasulullah adalah adanya dunia dan akhirat. Wahai ilmuNikah ilmu luhur al-Qalami dan di antara subyek ilmuMu adalah ilmu tentang luhur mahfuz dan al-Qalam yang menulis catatan takdir. Masya Allah keyakinan yang telah disandarkan kepada diri Nabi Alaihi Ssalam yang mestinya ini hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Qalaisarnaitu seseorang tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyandung nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pula seseorang tidak boleh merendahkan apalagi menghinakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan burawan-burawan atau bahkan hanya sekedar dengan membuat karikatur-karikatur Nabi yang ini semua bentuk istihza memperolok-olok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala menjadikan kita semua Termasuk orang-orang yang jujur di dalam beriktibah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya semua dibangun di atas bayina, di atas ilmu, di atas hudjah, di atas keperangan yang gamblang terang benderang yang Rasulullah telah menggambarkan. Qataratukum ala bisrul bayda Qataratukum ala bayda naqiyah aku sudah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih Lailaha ka nahariha yang malamnya sama persis dengan siangnya terang benderang segala ini Na ilaha dari ajaran dan kecuali seorang yang dimasa dan dia pastu berharap kepada Allah Taala Semoga mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang jujur yang benar-benar cinta kepada beliau dengan kecintaan yang terbimbing yang kata Imam Syafi'i, Rحمه الله تعالى, dalam Syair beliau, "Laukan hibukasadikan, lakukan taatnya, anda muhibba, luman muhibbu mu Kalau seandainya rasa cintamu jujur kepadanya, niscaya ya akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mengaku cinta, dia pasti akan mengikuti siapa yang dia cintai." Amin, Ya Rabul Alamin. Inni yang bisa kita sampaikan bila kau Allah,خيرا. Subhanaka bihamdika. Ashhadu an laa ilaaha illa anta. Ashhadu fiik wa atubuulaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.